Joj, kako bi ja nekim ljudima zabranio da voze na ovoj cesti. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Prije nego što skočimo u ovaj video, najprije jedna reklama. Ako želite naučiti arapski jezik, predlažem vam da kupite moju knjigu Arapski jezik, prva knjiga. Sva predavanja za ovu knjigu nalaze se na mom YouTube kanalu, pa ih možete tamo pogledati. Jedan primjerak ovije knjige je 8 EUR U ovoj epizodi uh, imamo jedno toista delikatno pitanje Radi se o situaciji kada musliman čovjek, jel muškarac, ode vani na ulicu i vidi jednu ženu koja mu nije mahrem I prema njoj osjeti neku strast koju inače muškaraca cijelo osjeća prema ženi. Šta će sada taj muškarac uratit? Znači šta je sad njegova dužnost? Evo pitanje, šejh Muneđid spomenuo je u svojoj knizi, pa hajmo pogledajte njegov odgovor. Ukoliko musliman vidi ženu strankinu, to jest ženu kojoj nije mahrem i to ostavi trag na njegovoj duši, to jest strast, dužan je ako ima ženu da ode kući ispolno spolno opći sa svojom ženom kako bi odstranio to što ga pogodilo. Dokaz za ovo prenosi Đabir koji je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi vo selleme, ako nekog od vas zadivi neka žena pa se nešto pojavi u njegovom srcu, neka ode svojoj supruzi i neka spolno opći sa njom, jer će to odagnati ono što se pojavilo u njemu. Naravno sad može neko upitati, dragi brate, sve je to meni jasno, ali ja nemam ženu, što ću ja da uradim? E, tvoje dragi moje brate mladi, jeste da saburaš da postiš, da moliš Allah subhanahu wa ta'ala da ti dane jednu čestitu vjernicu i molim ga te bareka wa ta'ala da te što prije oženi i to je to. Uglavnom lajkujte ovaj video, preplatite se na ovaj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.